Jag vet Välkomna till sista podden på jorden. Jag heter Erik. Jag heter Alexis. Ni kanske känner igen oss från literally uh, samma feed för inte så länge sedan. Kanske vi har lagat i och för sig nästan ett år sedan. Uh, en annan podcast som heter The Other end word där, vad, ska man, vad, vad ska vi säga det här idag? Det, här är liksom, det är inte en helt ny podd, fast det är ändå en ny podd på många sätt. Det är som att vi har, jag skulle nog vilja säga att vi har typ förfinat vårt koncept. Kan man, säga, kan man vara ja, så högt ja. Vad vi har vi gjort där ett tag? Och kanske så här... Istället för att, jag tror att grejen är ju, jag, jag, jag tycker det är en så bra idé att du kom på att vi kunde göra det. För det första så är det första gången vi faktiskt testar att spela in, uh, med, det är ganska avancerat uh, säga upp, här. För jag sitter och spelar in med en zoom och dator i en skede och Lex sitter i Malmö. Ja, precis. Med ett ljudkort och en dator och en mick och whatever. Och, en och Vi pratar på telefon. Det här är yes. väldigt high-tech. Men, vet du vad jag tänkte på lite också? Med mm. den här hettan som är och med typ hela den här konstiga setupen så känns det lite som att det är så postapokalyps och vi försöker kommunicera ja. med varandra. bara Ska vi kolla på filmen? men Vi kan inte träffas för det är typ krig och vi bor i varsin bunker någonstans. Så, du, det känns ändå som att det passar bra in på vårt nya ja. poddnamn. Ja, det är perfekt faktiskt. <laughs> det, är typ det är 35 nästan grader ute. <laughs> Alltså jag, jag, jag, gillar, jag gillar idén av att så här, det är krig och allting är ett helvete, vad Tele2 funkar Och så sitter vi och tittar på sådana gamla skräckfickor, jag gillar den här den här eh, vad är, jag vet inte vad man säger den här historien om Ja, våran. jag gillar det, det, det är kul det känns som det borde finnas lite artwork Ja, gul. eller hur, jag kan, det, jag, jag kan jag, göra jag, det kan jag göra, jag som inte har något jobb på sommaren. Perfekt ja inte för att Jag gör så mycket heller men jag menar, man, gör, alltså, tyck, man har sin enda speciellt bra på sånt där så ska skulle inte ge så mycket, tror så ja, så det här är ju också ett sätt för oss Att förhoppningsvis Att vi kan göra det här relativt regelbundet Ja, exakt Istället för att det droppar avsnitt Var typ sjätte månad Ja, precis Så kan vi ju liksom göra det lite oftare Och ja Jag saknar lite den tiden När vi kunde göra det varannan vecka Ja det var väldigt ja. alltså det, det, är så, det är så, vi har pratat om det ganska ofta även, är att vi har, jag tror att vi har gjort det flera gånger att vi rekommenderar kompisar som har distanskompisförhållanden att man så här gör någonting tillsammans och kanske spelar in det gör så det skapar också minnen jag vet inte, det är ändå väldigt ja. nice men, men också alltså, det dumma är ju att um, när vi, när vi, för nu har det varit så senaste två år Två åren? Två år, Tre år. Nej, vänta, fyra åren. Eller hur länge har du bott i Hur länge när flyttade du härifrån? Alltså jag har gått i skolan här. Nej, fyra år. Började. Fyra år, exakt. Mm. Ja. Um, för då har vi ju sen dess har vi ju i stort sett gjort så att när du varit på besök i Stockholm så har vi givit av ibland typ så här fem avsnitt under en kväll. <laughs> det har inte varit kul okay. till Ultimata. Nej, no, det var kul. Cool. Vill jag minnas, de grejerna, men jag minns inte allting. <laughs> exakt. en finns ju... Det finns ju uh, den, den berömda Bubba Hotep incidenten där vi tipsar ja, att det... typ, du, du sov en bit och jag minns ingenting om vad som händer. Sen... <laughs> alltså incident är verkligen rätt ord. <laughs> Men um, <laughs> så släpper vadå, vi det då kan, också Då kan vi göra det här lite oftare. När man gör det oftare så blir det, också, jag inte, det blir bättre output och det behöver inte tävla om att man ska kunna umgås också lika mycket. Nej, precis. precis. Så det... um, men vi har också liksom ett lite nytt koncept, vilket ni ja, kan du kommer märka, liksom, eh, att märka. Mm. Vi, vi kommer ändra det lite som att vi kommer inte titta på filmen under podden. För det känns som att det är lite svårt att få en, en, en, ett, bra, ett bra flow. Liksom, när man är mm. bunden till en film. som Det går inte att pausa, och inte att klippa någonting i podden till exempel. Nej. Eh, så istället kommer vi titta på eh, filmen tillsammans över eh, Apocalypse Internet. Och sen... Eh, liksom eh, ja, spela in det och se om det blir något kul men själva podden kommer vara att vi pratar om filmen berättar om filmen, säger vad vi har sagt och så här, om vi rekommenderar den eller om man ska titta på den och så roligt Ja, man kan, och också, ja alltså man kan ju också göra lite mer så. Här. för hittills alltså med, med Other words så har vi också gjort väldigt mycket vi har kollat på stuff som är um, alltså, ja, det var V och se filmer primärt Uh, mm. Men nu kan vi vara like dystripp om det är nånting vi... Alltså, vi kan ju ja, även ta andra. Vi, vi behöver inte... Alltså, jag, jag tror det mest kommer att röra sig om... Jag tror att tro att i genre, jag tror vi kommer att stanna kvar i samma Det misstänker jag. Men jag tror ändå att, att det är... Um, vi snackar om att se The Quiet Place nån gång. Just det. Eller The Quiet Place, eller vad det kan vara. Det har jag förstått en väldigt bra film, och det är liksom egentligen sånt vi inte kollar på förut. Vi för vill mest exactly. sitta och bli fulla och skratta åt dåliga grejer. Ja. Yeah. Um, det kommer, det, men det ska vi eventuellt fortsätta göra lite då och då när vi faktiskt ser så spelar igen. Exakt. Men uh, det kanske ja. då ja, ja. ja, jag tror att vi båda känner också att det, man vill kunna ha lite mer frihet i hur podden blir i slutändan liksom. man vill kunna klippa ja. man vill kunna klippa runt saker och få lite bättre pacing och lite här, det, ja. Precis. Det ska inte bli så här nu ska vi ha fackta timme med eh, Lex och Erik utan det kommer ändå vara liksom. Ja. Vi får se vad det blir. Jag funderar på om jag ska köpa en så här konstig skylt och sätta på lite coola svarta <laughs> kläder och så känns nej jag skulle jag skulle out om jag hade det här tror jag. <laughs> jag tänkte det så vi var är det verkligen rätt person att ha det i din närhet? Nej. Kanske inte. Och jag, jag tänkte jag tänkte bygga en jag tänkte köpa en rymd direkt interface oh. alltså, så att maskulogenject och göra en så här, um, uh, stoppa in en skelett i det och sen liksom i skulle i själv direkt en film lite så här cool Odysseuslinger så det blir liksom du liksom en lampa fast en död astronaut. Shit, uh, så Ja, jag ska, jag ska, det kommer att bli jag kommer att göra, men jag, jag tror att första um, versionen kommer bara vara hjälmen av Delskallen, som är också en lampa. Men um, jag, sen tänkte jag bara säga att jag skulle ställa, ställa, ställa den här i studion och inte säga någonting bara. <laughs> That's gonna be so good though. Ja, uh, det blir bra. Det här är nya. Vi har en maskott då, en studiemaskott. Ja, precis. Perfekt. Um, men ska vi vad ska vi kolla på idag då? Eller vad ska vi göra idag? Men alltså idag tänkte vi köra en gå tillbaka till våra roots jag på att säga. fast det stämmer inte riktigt fast jo, lite eh, vi ska titta på en en jätteklassisk hammer horror vi... som heter The Horror of Dracula från 1958 det är nog alls nej det är inte alls äldsta vi har sett tror jag va jo det är nog hmm huh, fasen det kanske det är hör du ja det är jag tror att ja det, det är mycket möjligt faktiskt hm. det är som, ja, den där filmen som den filmen som började hela Uh, jag tror att det är den som var innan var eh, de gjorde en Frankenstein film innan. Förna förra filmen. Men <laughs> jag klipp <glömde> bort det. <laughs> <laughs> men det ska vi titta uh, på filmen och så kör vi. Sen senator så ja, vi kanske vi kanske hoppar in lite under tiden uh, Och säger lite stuff med oss så hörs vi ja, så annars så fortsätter vi när vi är klara. Exakt. Yeah, right, cool. Fan, jag trodde det här skulle vara sartvitt. Nej. Nej, det... nej, nej. Jo, det trodde jag visst. Det, nej, det trodde du inte. <laughs> Sluta ju. In. <laughs> jag tror jag fick för mig att det hette Bram Stoker typ så här, hur många år som helst, för att det låter som hela Porfilskårens <laughs> namn. <laughs> det var en väldigt brittisk man där. Alltså, väldigt, alltså, väldigt så här. så brittisk. Så jag, jag kan ju den här Dracula-storien så bra, så jag, nu, nu kollar jag knappt, men jag kanske kan kolla lite. <laughs> alltså kolla på honom! Oh my god, what a man! What a man, what a man, what a man, what a man, what a man. <laughs> <laughs> Alltså, vilken presence uh, från Captain Öron där borta Han är typ tre meter lång ja. Uh, ah, yeah. <laughs> oh, Christopher Wow alltså. Whatever, man, behöver, man behöver komma ner dit för att skriva på Det känns som att man talar tar det över posten Jag vet inte, skickar ner hela stackaren ja, Transylvanien <laughs> det, det är så bara den tiden, dipsar är såhär, så hejdå hej älskling Jag jag kommer säkert, jag kommer säkert dör För att, fan, det är och det är typ här. År 0 inte år noll är det ju inte, det är <laughs> <ett litet laughs> <länge sedan. laughs> Det är år och jag ska skicka någons jävla kistor till London, jag vet inte. <laughs> Ingen har sådana där kläder på sig och talar sanning. Tch, vad fan? <laughs> Oj, jag försöker hålla i Percivali, lycka till. Det är oklart varför han väljer hans sida i det här, så han <laughs> tycker jag att Men hon Han, han måste ju rädda kvinnan, även fast hon är, är bloodsucking monster. Han är britt och det är talet. Och nu, nu fick jag en sån där, jag älskar den där reaktionen när folk så här faller ner med händerna i ansiktet i despair. Det är så jävla ja, fantastiskt. Det är. Det, det, är, det är den omänskligaste reaktionen. <laughs> no one does that. <laughs> det, det är precis det är samma line of acting som att så här falla ner på knä och skrika nej. Kan alltså, hur, varför kan gå? han massa saker om vampyrer helt plötsligt? Jag förstår ingenting. Det Är det för att han är bibliotekarie? Måste... Ja, It pays to be a mindre. nerd. Det är det jag skulle säga, men uh, det, det, det, är stämt, det, är, det är säkert mer logiskt än det jag skulle säga, men... <laughs> vad skulle du uh, säga? Well, alltså, alltså, nu för tiden så tänker jag inte lika mycket av en grej, men... Hoppa tillbaks! Alltså... Det, det, är inte, det är inte allt för långt efter att ha ett rent historiskt sett. Det är minst en hundra år efter när han legit trodde på sånt där. Den vampyr, nu kommer någonting hända, jag tror jag. Well, obviously, man på att göra någonting, men inte Det filmen är 21 minuter in, och sen dog vampyrerna. Jag nu om han varför kan du väg för? Han bara, jag ser snyggast ut när jag kommer ner från trappor, jag ska gå på huvud, det kommer tillbaka som syns. Åh nej, hon är ju, hon är hon är ju, åh nej, åh nej, åh nej. Men det är hon som är Mina. Det är hon som är Mina. Okej, okay, så att han, är... de är gifta till och med. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. Det är du som är han. Nej men uh, <laughs> jag tror hon är... Det är, hon, det är han som är Lucy. Det är du som är Lucy. Det är, du som är, Lucy. <laughs> är det han som är... Nej, det är han som är Mina hon som är Lucy. Nej, hon som är... Det är hon som är gift med Mina. Och heter Lucy. Hon är vampyr. Det ser man på hennes självgoda leende. Det är så man, ja. det är så man ser om någon är vampyr. Jag gillar att han här: retired och blev ornitolog. Jag misstänker jag hörde fel. Men vi testar. Peter Cushions retired och blev gynekolog. <laughs> inte gynekolog. Ornitolog. <laughs> Men jag, jag insåg att det var nog det det lät som. Ja. Folk hade mer stilback än det, Alltså. Ja, vad hästar? Hästar hade mer stil också än hästar idag. Ja, oh, nej. Also... <laughs> oh, wow. Yes! Jag, jag, jag blev lite transfixt av Birgussing här hans fantastiska right. monolog. Asså alltså, jag gillar ändå hennes bror som bara står mot väggen. Alla reaktionerna är så jävla mänskliga. I love it. Så, så Arthur går och ställer dig, tryck dig, tryck dig upp mot väggen. Det är och, som man gör när man är i despair. Ska vi hamla? De har inte tid, men de hade tid att dröka te. Man har alltid tid för te, de är ju britter. Ska de ja. do it, do it. Gud vad det ser ut som de ska hångla De bara äntligen är vi av med henne. <laughs> Let's ja, jag flee jag, together <laughs> jag, jag, Det känns inte som att det här filmen är på väg åt Fan också alltså, Ja ah, ah, det vägen, är sol, sol, det är sol Come on come on oj oh, oh, jävlar Han bara hoppade Yeah Okej okay. Ja uh. Jävla bra film, skulle jag vilja säga. Som... Ja, jag, ty jag tycker det var... Det var ja. Väldigt, uh, väldigt bra film. Väldigt, väldigt vä vä vä bra. Alltså, jag har inte så mycket... Vi... Jag tror det, det, det konstiga med det här när vi brukar det här så jag är van vi har 40 miljarder klagomål och massa stuff jag tycker jag är fånigt. <laughs> här, här var det inte heller mycket. Nej, men jag tänkte vi att kan, vi kan typ berätta vad filmen är och så kan vi mm. säga saker vi tänkte på under tiden kanske, och se om det blir ett bra koncept ja. så får vi justera. Exakt. Exakt. Uh, det, det som var en sak som vi ofta återkom till var så ja ah, shit, de har ändrat det här, de har ändrat det här. Eh, uh -huh. Och du sa liksom att ah, om man tänker att det är Dracula. Men det är liksom deras version av Dracula. Men uh, och den börjar ju ungefär som de andra. Jonathan Harker är... Och, och här, här har vi en liten lucka vi börjar fylla. Vi vet inte vart den är. För nu är den där. Men de har väl varit där... Nej, vänta va? Nej. Eller? Om inte alla bor i Transylvanien. Eller, eller, eller, eller i England, kan... to be fair. Jag vet inte ens om de sa i början att de var i Transylvanien. Det känns som att det kan vara en sån grej som i Man bara antar det för att det är Dracula. Det är han någonstans. Jag vet, det var så dumt. Jag var vänta lite nu. Är de i Transylvanien? Eller nej, vänta. Dracula har ingen så här... Han heter Dracula-shår men han har ingen här rumänsk brytning eller någonting. Och alla pratar engelska med sån här brittisk... Fast, och, ja. fast det behöver inte betyda så mycket egentligen. Jag vet, nej, jag, jag vet, så... jag vet han så Jonathan Marker åker dit för eller så här, jag tror vi antar att han inte är i Transylvanien. <laughs> vi, vi säger, i vår version av, av att titta på den här filmen så är han inte i Transylvanien. han är någonstans tror, på landet i England ja och han är bibliotekarie. för det förklarar alltså om det är England så förklarar det väldigt mycket ja. så det är bra jag tror nog att han, så. De, de reste aldrig några längre perioder så att de, måste allt, de måste ha varit i England Som vi vet, allihopa så ligger var ni inte bredvid England. Um, så, <laughs> det kan vi komma till sen. Uh, men, um, <laughs> så han är bibliotekarie på ett slott, I uh, var på han blir inlåst. Allt det där är väldigt mycket som... Men han alltså, kommer det, dit för att han ska bli uh, Dracula's nya bibliotekarie. Liksom. Ja. Uh, vilket låter som världens bästa idé När man säger det på det sättet så, vem, vem kunde ana där skulle skita sig uh, <laughs> Inte ens uh, Jonathan Harkers bästa kompis Van Helsing kunde tänka sig det tydligen uh, För att han uh, För att han uh, well, det, blir lite, det blir lite awkwardness uh, För att uh, Draculas um, uh, Sambo får vi kanske kalla <laughs> Draculas <laughs> Draculas Sam Dracula sambo <laughs> Ja. Jag, vet, jag vet jag ja jag tror att det, det var väldigt bra förklarat Dracula Sambo uh, eh, påstår att hon inte vill vara där hon, hon säger uh, eller jonathan harkus stöter på henne och hon bara ta mig från jag är fast ja jag tror att um, uh, han, han han ja jag vet inte vad han, han tycker nog lite lite awkward för att men han är typ så anyway han, han, han, han är inte han vet inte vad han ska ja. göra nej han är så uh, oj du är jättesnygg. det var det ser man på honom att han tycker. Ja, ja. Man, man ser på honom att han blev glad att hon hade. Hon bröst. valde bara på sin klänning. Oh. Well hello. Det var det var. <laughs> han. Hans face. Fan vad, han han var oh bröst. <laughs> That's a lady person. <laughs> yes. Uh, så han. Uh, ja, hur som i, i det, här, det här hände två gånger. Ja, han träffar henne först och sen så kommer Dracula och bara, hej jag är Dracula, jag ska visa dig ditt rum och så låser han in honom ja. på rummet ja, ja. Så hänger han ju i, i rummet, nej, det är ondupptecken någonting är weird, vi har inlåst, det är inte jättebra här, Varför blir det inlåst, det är konstigt ja. Så börjar bör han skriva lite en dagbok Han börjar använda det igen, någonting är weird Det är liksom referensen till äh, att Bram Stoker's Dracula som ju är en dagbok är väl att han så här, skriver i sin dagbok och den, de återkommer ja. till den under hela filmen att de säger, ah, vi läste här i Harkers bla, bla, bla, vad han har sett under sin tid även fast han typ, var där i två dagar men i alla fall han skrev ja, han, jävligt alltså, mycket ja, han, eller, vet, han kanske var längre i alla ja. fall ett brev till, till Van Helsing därifrån men det som händer också är att han vaknar på natten och då är dörren öppen och då så börjar han str strosa runt i, i slottet. Som Daniel Toivonen. Jag ska bara <skrningen> <skrningen> <skrningen> Ja, strosa, strosa runt som Daniel Toivonen från skillnad ja, <srningen> av <här> <skrningen> um, Om ni inte för den referensen så är det inte så konstigt. Men <skrningen> skitsamma. Ni kommer kanske förstå uh. den om ni lyssnar på andra saker gör. Via... Craigcast. <skrningen> ja, precis. Kan kolla in det? Anyway, skitsamma. <skrningen> så han <skrningen> går ner till deras vardagsumaget... <laughs> Dracula och på sommos vardagsrum Och där så är hon fortfarande så här Åh nej, ta mig härifrån, ta mig härifrån. Och vi bara, vi fattar vad som händer Hallå, hon är ju Hon, hon, hon, hon tänker byta dig ja. Och gör hon mycket riktigt Och det händer ja. Och sen kommer Dracula bli typ arg på henne För att hon byter honom guess, Och bara typ så här: nej vad gör du, du avslöjar hela grejen Bara så här dumhuvet typ. Och så slåss de lite och han försöker försvara henne och Sen så är det en lucka här jag vet inte riktigt vad som händer, men han typ... Men, ja, men Johan, sen bar Dracula bär iväg... Till sitt rum? Chain. Ja, just ja, det. Ja, okej, så han går tillbaka till sitt rum, ja. Eh, Jonathan Harker. Och sen antagligen låsa. han... han, han jag, vet inte. Jag, jag hade inte gått tillbaka till rummet då, tror jag. Jag hade nog gått därifrån Vad känns så här nej. Fast jag, det är som att jag tittade bort då. precis då, så att, <laughs> jag vet inte riktigt vad som hände Men han vaknar upp i sitt rum i alla fall. Han kanske drabbades ja. av Dracula-stirret eller någonting. och då kan man inte göra någonting. Okay. Jag antar det i och för sig att tanke, om det här är i England så är jag nog är det inte bara <går> det är, han bara drar. Det borde ha gjort en Irish exit på allting. Men om, om det är motsvarande tips så säger jag om jag börjar jobba och säger om uh, vår vän Patrik han, han är bibliotekarie. Säg att han blir bibliotekarie på ett ställe typ, så på Ekerö. Mm. Och sen var du får inte gå ifrån. Han bara okej, okay, fast jag kan bara ta bussen ifrån. <går> så, <går> så att, ja, jag, jag tror jag går ändå faktiskt. Tack. Eh, men, ja. Tack men nej, tack. Så då tror men det som Harker gör här det, måste, det här är också lite oklart för han väljer ju att, att döda den här vampyrsambon och det måste ju vara för att han antingen, jag vet inte om han har typ skrivit med Van Helsing eller kan det här redan han vet om det här, jag missade det well, jag, jag tror att han har någonting konstigt men uh, det gör han ju med jag, jag, jag tror att det måste vara för att han påverkar Van Helsing Ja just det, han bara, vänta, vänta min, min kompis Helsing, han sa någonting om det där. Min kompis Helsing? Ja <laughs> Han, han heter inte The Van i förnamn. Jag kommer inte ihåg vad han heter i förnamn. Abraham Van Helsing. Heter han det? Ja, han jag tror han bara heter Abraham. Van Helsing. Jag tror inte de går in på det här. De säger aldrig att uh, han heter inte Van. Nej, han heter, han heter inte Doktor i förnamn heller. Doktor och Van. <laughs> Tjena, Gallifor Van. Det är min vän, anyway. Um, sen, uh, så han går ner till uh, deras källor där de sover. Mm. Och det är inte egentligen kistor. Det här är liksom mer som sagt, så vi kommer fram till sen... Mer sån som de bara står där. Men jag måste fråga varför alla kistor i den här världen är bara så här... Det ser ut som så här betongbadkar. Ja, det är verkligen det. bara betongbadkar. Det var en väldigt bra beskrivning för det ser verkligen ut som ja. betongbadkar. Det, så här, det här är så här vi begraver folk här, basically. I, i några förort till London. Exakt. <laughs> um, Sen så dödar ja, han tjejen där. Jag, jag, jag tror jag hade dödat Dracula. Just saying. Ja, av någon ja. anledning så väljer han att döda sambon och eh, Dracula vaknar och blir arg liksom fast för sig själv och sen försvinner han. Så eh, Harker tittar mot Drakulas eh, betongbadkar och han är borta. Yes. Eh, och bara, åh oh, nej. Då vet man att det, är, ah, det som ja, Just, just det, blir natt då. så han kan Just det, för han tänker att han ska gå ner dit eh, när det är fortfarande är dag. Det är därför han kan så att, ta dem när de är inte är medvetna. Typ. Men precis Tack. då blir det förstås natt för han valde att gå det precis när det var, solen gick ner uh, av någon anledning. Det var lite weird, lite korket, men vad ska man göra? Han dör, så uh, att jag menar. Han dör. Mm. Det antyts ganska mycket. Uh, ja, här, ja, precis. Det, det är så här... Eh, Dracula står längst upp på en trappa och det blir svart. Ja, han stänger du. dörren. Ja. Sen, Sen kommer Peter ja, Cushing in i bilden. Ja, du blir Lex väldigt glad. Jag blir väldigt glad. Oh, där, det, är han. där är han. Oh. Din snubbe. Han är den, den vackraste mannen. Det är verkligen min drömman. Ja. Jag, jag, bara, jag bara erkänner det. <laughs> ja, men det är fan, Det är... inte världen ja. sämst år. Ja, det är bra. Du gillar ju dina äldre brittiska män. Yep, I've got a type. Hur som. Ja. Så, Van Helsing är ju där han letar efter Jonathan. Han har väl fått en brev från honom från ett ställe i närheten. Han lägger sig hitta det slottet. Han tar tunnelbanan till Klausenberg. Exakt. Där de är. Sen när han åker dit, hittar slottet. Det är upp till och inte låst någonstans. Går han, han, går John, ja. han går in Han hittar Jonathan i en uh, Betongbadgar Han är staker, honom så han är död också Eller så han blir inte tillbaka ja. Han tar av sig hatten innan han gör det Han är yes, och sen, sen han, har liten, han, han, han, han är lite ledsen också Ja, han gör ett ledset face Sen uh, Ja, sen tar han och uh, ja, Sen Sen hoppar uh, vi tillbaka till Vart nu de bor egentligen ja. um, <laughs> där um, Arthur uh, Holmwood Arthur okay. Holmwood oh, som spelas av uh, Michael Go, vilket är snubben som spelade Alfred i uh, uh, uh, uh, Harry Potter filmerna i Batman filmerna i nästa samma sak you're a wizard Alfred <laughs> <laughs> I'm a wizard ja det är det jag vill en film där Alfred är åtta års ålder en fyrra på en wizard <laughs> Wow, wow, vilket fantastiskt Franchise tog du ja. Alfred the wizard ja, Så det, det gjorde mig glad, men jag fick göra på efter filmen var klar Så, att jag, jag, jag, jag kunde inte så den du den hann inte, det. Var <laughs> nej, jag inte var glad Nej, han var glad Så han är lite serig För att uh, det var lite iffy Hur hans polare Jonathan dog Just det. Speciellt i, med, i med och med att Jonathan skulle gifta sig Med hans syrda Lucy Just det. Precis. Så han är lite upprörd Han bara, och uh, oh, nej och sen om vi hoppar... Uh, alltså det verkar som att allt, allt, allt Dracula gör i det här... För det, han verkar, alltså i, i originalet och även i 94-versionen med Gerald, Oldman så känns det som att han har, han har en plan att han ska ta sig till England. Uh, ja, alltså, ja, han, han har en plan. I det här fallet så tror jag allt, allt dåligt som händer efter filmen börjar beror bara på att Jonathan dödade hans sambo. Ja, yeah ja, alltså på riktigt drakeln är mycket mer vet jag inte så här, ni kommer in i mitt hus ni i min mean shit, jag vet inte. Eh, han bara reagerar basically. för jag alltså, han han han attackerar Lucy för, som hemd. ja. för, för mamma fair enough. exakt. <laughs> det är hans sätt att, att, att hantera sorg. ja, om det förstår jag. jag har ja. kanske gjort samma sak eller hur jag hade, jag, hade, jag hade gjort samma sak tänkte, det här är egentligen bara en typisk när klassisk Hollywood action revenge film ja verkligen film så Ja, du dödade <laughs> min tjej, jag ska döda din tjej <laughs> exakt så Lucy Blir vampyr uh, då får du så får de döda Anna, de blir lite kompisar då. ja ja uh, de blir liksom lite som ett detektivteam uh, van uh. Helsing och Arthur här uh. Uh, ett mycket välklätt detektivteam Ja, ah, det var samhällskevajer så det bara... Ja, ah, shit alltså. Så står här jag till. Jag känner att jag kommer <fanns> klippa in här alla gånger vi påpekade hur vackra kläder de har. Det kommer att vara en yeah, sekvens här. Det, det borde vi göra. <laughs> Gud, hans kläder är så amazing. Vilken, vilken snygg jälla jacka också. Åh, mm. oh, jävlar alltså. Alltså, kolla vad stylish han är. Damn alltså. Gud, vad snygga kläder de har. Alltså, Damn. Alltså, hans jävla cape-kappa, vad fan han har på sig. Kolla vad fantastisk. Gud, hon har så oh. snygg klänning. Fan, du var en snygg jävla, typ Sherlock holmes Ja, uh, oh, shit, alltså. Kappa. Så jävla snygg. Så den bondade lite... Jo, men grejen äh, är jag... det som händer nu är att så här, Dracula biter Lucy. Han biter henne liksom tre gånger. Mm -hmm. sen, sen som tror jag är så, hon grävs ju också ner i en där... Open-air-kista. open air A.K.a. typ så här badkar med jord mm. på på hon, hon kommer tillbaka så hon, hon försöker locka till sig någon grannflicka. Ja, just det. No, som någon barn. Mm. Och det är inte bra, för man vill ju inte det ska hända. Tydligen. <laughs> Barn-mapyrer har det jättelätt för sig. De får bara vara sin identitetskris, men de, de har inte svårt att hitta offer har vi lärt oss fast av fast fast en fast jag, jag, jag, jag tror inte det är så lätt. För jag, du tänker typ såhär, vampir, om, man, såhär om man tar den romantiska bilden av vad, vad tror vampyrer är. Ah, ja, det är det the inte, worst såhär, antagligen. Man, man, man, man glider runt äter folk och sen har en massa sex. Men ingenting om, om jag blir vampyr när jag är 12 så kommer jag om jag, om jag hittar någon som ligger här idag blir det jättedåligt. Hur som? Så, så, så? Tanja blir inte vampyr för att Van Helsing och Arthur räddar henne. Ja, och Van Helsing Från, är snäll alltså, och ger henne sin kappa. Och, ja dessa snygga kappan med så och eller ja oh, helt crazy mm. Sen dör de Lucy igen Precis. de, de, de dör den där första gången de, de här. men de dör den nu har så här, eh, Van Helsing är så här: Arthur du måste förstå att vi kan använda Lucy för att ta oss till Dracula du måste, så här, jag förstår att det är jobbigt för dig och för eh, Arthur är bara så här, nej vi borde bara se till att hon inte behöver lida mer typ mm. eh, men de kommer fram till att de ändå ska liksom, använda henne för att komma åt Dracula Nej, det gör de inte alls där, för de, de dödar ju henne Ja, just det, det gör de ju. Men jag tänker att de, så här, de, de försöker typ använda henne som, som, som bait, men de Nej. glömmer bort att de ska vara på samma plats som henne. Nej, jag tror att de, du tänker på de att de använder det de sen. Vi kommer till det, men... För de, död, de, de går tillbaka direkt efteråt. Alltså, det var Articuter hemma och lämnar ungen hemma. Ja, just det. Vänta, nu tänkte jag på Mina. Jag blandade ihop dem för Exakt. att de... Ja, just det. Mm. För vi här laget är att Mina inte har varit med så mycket nej, utan de har den här diskussionen men de bestämmer sig ändå för att döda Lucy. Exakt. Just det. Just det, så. Så då, kom, då kommer, då kommer um, uh, ja, uh, <laughs> precis. Well, okay, nu, nu är ju um, då Lucy död, det är klart. och sen så har de en, så här, en ganska lång konversation där de så förklarar hur vampyrer fungerar typ och de förklarar hela mm. den grejen med att man måste sova i sin native soil och vi har, mm -hmm. vi pratade över länge och så. Här, vad innebär det egentligen? För det måste vara väldigt specifikt, alltså typ såhär, alltså... Men det om jag skulle råka dö på vägen härifrån måste jag bli begravd i soil från, från, från, från enskigade, eller kan jag bara... I enskigade soil. Jo, men det tänkte jag säga, ifall, ifall vampyrer måste vara ligga i sin native soil. Mm. Så då, då, alltså det kanske liksom såhär, det kanske bara någon... För då tänker jag att Lucy, i och med att hon dog där, så hon ska... Hon bara, hennes native soil att inte sett Chanselvanienskitt. skit. Ja, man måste, måste ha något soil var man måste ha det måste vara där man själv föddes liksom I guess. Fö föddes blågul kanske men det kan alltså det är inte Anders... om det har att göra med att man föddes som människa eller där man blev vampyr liksom <laughs> där är där <det> är <laughs> precis exakt det måste vara, det måste vara eh, lera från din hemkommun <laughs> kan man blir vampyr ja, jag... på typ en på typ Mallorca måste man ha Mallorca jord med sig hela tiden då. Det finns inte såelma vampyrer på Mallorca obviously. That is a good point. är good Det borde vara mest vampyrer typ där jag bor. I Malmö. Ja, för det här blir inte så ljust som det blir i norr men det är ändå nordiska korta dagar Jag Ja, jag tror inte att jag tror Sverige överlag inte har så mycket vampyrer. Nej, det är sant. Det är nog mer liksom länder. Ja men jag tror Romania och Central Centraleuropa. Exakt. Frankrike. Frankrike. Mm. Mm. Det är där de bor. Äh, äh, Madagaskar, nej. <laughs> Väldigt mycket vampyr på Madagaskar har jag hört. Annars känner man hör alltid stories om de här berömda vampyrerna på Trinidad och tillbaka. <laughs> <laughs> Säg källornas vampyr, äh, vad heter det, epidemi. Ja, men, ja, så att, jo men jag, jag tror logiskt att så är det där du blir vampyr ja, Jo men det låter ändå rimligt det Där är som lä längst mörker men det är så, om, om säger Annars måste han Han vet ju inte var Lucy är folkbokförd Så att han kan ju inte så här, Innan <laughs> du dör berätta <laughs> eh, innan, innan jag biter in tredje gång eh, Måste vi åka skitlångt för att skapa din kista för jag pallar inte det <laughs> Fall så så kanske vi skiter i det här. Du får vara i det här limbo statet för evigt istället. Because I cannot be mm. arsed. Uh, men uh, anyway, så då, då är ju uh, ja, så de ska ju vet du, uh, Arthur är inte så glad. Eller det är väl well, Peter Cushing's, eller det är inte financing heller. Så de, de, vill, de vill ändå leta upp. De, de hittar raklare för att döda honom. Ja. Yeah. Uh, och, och sen så upptäcker där, de att Mina, alltså Arthurs i den här, i den här versionen så är Mina Arthurs fru och man, man ser först på hennes, uh, hennes leende att hon är vampyr så att publiken får förstå det. Och sen så br bråkar de bränna henne med ett kors. Eller ja, de visar upp ett kors. Vad Det är som händer först är ju att de ska väga till någon ställe. De, de, jag tror de har hittat vart. Jag tror, jag, jag tror de tror de vet vart han finns. Vart Dracula finns. Samtidigt så får um, när de, de, de, de, de ska väga och leta upp. få följa några leads, jag guess. Och när, när de är borta... Så ringer någon på oss familjen Holmwood, guess, och säger till Mina att, ja, men din man är här, han vill, du ska, du ska komma hit. Just det. Och så hon åker dit, vilket visar sig vad stället Dracula finns på. Just det, så var det. Så, så antagligen han byter henne då och ber henne att ta med sig kistan till... Mm. Det kan vi, vi kommer inte att bli sen, men uh, så när de kommer tillbaka från vad fan är det var, så då är hon redan, ja, i limbo-stadiet då. Just det. Och det var då vi upptäcker det där med Uh, – Med korset, ja. – Ja, exakt. – Så är det. – Och sen... – Sen går det väldigt så, fort allting. – Sen går väldigt fort, så jävla takt i den här filmen. – Det är skitbra, men är också den är tight. Den är ännu 20 lång. – Ja, men det, alltså, den känns inte stressad för det. Alltså, – Nej, men det, nej. Men, det, det är perfekt. Det, – det det, det, de, de hade bara det de behövde och ingenting. – Ja, ingenting här, det bara alltså det. den är verkligen skitbra som film. Liksom, – alltså, mm. Som en berättelse funkar den så himla mm. den väl. – Den är inte jättebra som musik. Så, här, som... Så där som massage Bra film men inte speciellt bra sushi. Jag skulle inte um... använda den som bodyguard Men annars men när, när, det, Jag fattar inte riktigt Varför var liksom den här comic relief guy Som kommer in här någon gång Och senare Exakt vad hans funktion var han, jag tror han jobbade på han var Undertaker. Slash, Men vem var, ja, han, vem var monopolgubben då? Jag vet inte, han var inte med så mycket. Det kanske, han kanske var den som liksom jag vet inte, ägde stället och den andra bara jobbade. Ja, de, de tvungen, de, det funkar så att att köpa fastigheter av monopolgubben. <laughs> ja, exakt. Alltså det är verkligen alltså eh, Monopols, jag vet inte ens vad man ska kalla honom, Logga, Maskott ja. kanske? Han är med Han i den här filmen Alltså 100% med i den här filmen Och är en undertaker Helt ja. fantastiskt Oj vem är den, den här jäveln Det är en monopol, <laughs> Det är det oh, shit. Oh, wow. uh, well, Anyway så so de, de hittar Dracula kista borta Mina håller på att bli vampyr De bestämmer sig för att vi ska steka ut hennes rum Så att Uh, du draklar inte kan ta henne nu, så här, istället för, vi hänger utanför i skogen och hoppas att det löser sig <laughs> det, vid det här laget så är ju då Arthur för han, de gillar inte varandra i början eller framförallt Arthur gillade inte Van Helsing nej han är inte skeptisk nu, nu, nu, nu, nu, är de, nu är de väldigt mycket på samma sida oh. om, om man har lyssnat på honom först då är det ju inte där, nej, det här är mina det är varit bra tycker jag såklart. <laughs> och, um, så de hänger utanför och gör stuff och då lyckas Dracula, Dracula ta sig in. Ja, så då... Då... Ähm, Dracula tar sig in i en fall För att... För att delvis äh, typ andas ganska länge på äh, Mina och sen biten. Ja, och sen också han tog inte någon... Så, de, de, de, de gör aldrig en grej av att... För, det känns som att de hade kunnat göra lite mer av det för, för annars verkar som... För, ut, när de inte förklarar det här så känns det som att då är både så här, Van Helsing och Arthur jättekorkade bara. Ja, ja. Ähm, för att han så han, han, han borde inte kunna ta sig in om inte han kan förvandla sig till någonting annat att ta sig in. Och det visar de aldrig. Så exact, jag får kanske kan det, men men det, jag, alltså. jag har fram att det är också när de sitter och pratar där innan när de så här, pratar om misconceptions om vampyrer. Så mm. är det typ så här: nej, de kan inte förvandla sig. Men det visar sig att det verkar som att han kan dela fall typ. Ja. Som att Van Helsing har liksom, uh, underestimated Dracula. Så att det är väl något sånt. Ja. Sen så, well, som sagt, han tar sig in va va genom vad som verkar ytterdun bara han går in. <laughs> Exakt, han verkar bara gå in, basically. <laughs> och eh, väl väl inne så ja, då blir det blir dåligt, för då han tar och tittar på Nina, sen, inte Nina, Mina. Och sen eh, blir det lite vampyrstaff. Ja, sånt där som vampyrer gör. Ni vet. Mm. Ni vet. ni vet och sen så rusar de in och bara åh nej, eller typ någon bekänt, bara, mina och de bara åh nej, det har hänt eller, någonting och så, jag, jag tror att säger säkert madam <laughs> ja, madam, oh no och sen så bara åh nej oh. helvete, ungefär <laughs> det är ungefär, oh, det, det, är ungefär oh, det som oh, är reaktionen åh oh, nej och sen så gör de någon, försöker de eh, stabilisera Do mina antar jag <laughs> Um. de gör något sån här blood transfusion mellan Arthur och mm. eh, mina, mina. Där, för att stabilisera henne I guess. exakt. och um. eh, Van Helsing ber även den här berättan att lägga åderkologne oh, på på pannan på mina och vi vet inte riktigt vad det gör. Ja, jag, jag, jag tror bara han bara typ här han vill luktade gott jag, jag, jag, missade, jag, missade, jag, missade, jag såg bara nåt en tänkte jag för att han känner sig touch up lite såhär, vi spränger ut mycket. måste lukta, måste luktade tror. Så, någonting, någonting med <laughs> kan du Kan du kan ha lite parfym på hennes panna? Trodde man att det var någonting som var helande förut? Damn, old times were weird. <laughs> eller, eller, eller bara... Kan du, alltså, kan du tvätta hennes panna? Ska fatta på mitt lite <laughs> Hon luktar lite äckligt. Kan du ta på hennes panna? Infamously så hatar Dracula parfym. <laughs> <laughs> Men sen är det liksom... Just det, de det re... just det, de får just det, det. Sen kommer det så här bekänten råkar säga så alltså nej men mina så åt mig att inte gå ner i källan. Ja. Och Peter Kurstin bara: "Oh my god! Det, det, allting faller åt plats." Fatt. Ja, Det är det är väl jävligt fort han bara typ hoppar över allting. <laughs> ja, <och> allt. <laughs> han blir värsta ninjan. <laughs> typ hoppar ner i källan. Och, och hittar en kista och sen kommer drakar in och väser och stänger igen dörren. Och sen va, va, är det så här: Jag att stänga igen dun, men Helsing får inte upp den. Och så står han där och bara: Holmwood, Holmud, öppna! Och sen helt det plötsligt så går dun upp. <laughs> alltså: Dracula har någon så här: The Power of Locks. Ja, men jag kan köra, det, kan bara, det kan bara vara låsa dörren bara han låser dun bakom. kommer Holmud upp och bara Varför låser du låst in dig själv? <laughs> men det får också det är en annan grej: han har en superstor silverkors i kistan. Just det. Just det. För att, så här, alltså, för tror, att hon så här, inte ska sen... kunna gå tillbaka jag well, för, för att kunna så här, alltså, inte, Hellgon, Hellgon heter helgon inte helgon men välsigna jorden där för att, då kan ju inte han äh, använda det igen. Just det. igen Fast det kanske det kanske är någon större problem i och med det här. Allt det där verkar vara typ så här, alltså till att typ, well, Hans slott verkar ligga typ i Leeds så han kan väl dit <laughs> <laughs> Ja. Och sen blir det jävla fart, för det typ, när det här händer när det här händer, när vi, där vi är nu det, då är det bara typ så här, tio minuter kvar i filmen. Ja, och man bara så här, men vad ska film... hända då? Typ när de gör den där blood transfusion så kollade jag men det är typ en kvart kvar. Va, va? Hur ska de lösa det här? Och det gör de. Det som, det som händer är att de, de, de, de, de tar en hästavagn och börjar jaga Dracula och Mina som är på väg mot um, hans slott, I guess. Henrik fattar honom uh, när han försöker begräva ni, uh, Mina så att, Just att Solen spår upp. Det är också väldigt viktigt. Ah, så det är lite, han är lite stressad kan man säga, Dracula. Eh, han det måste gräva, inter... ner, gräva ner Mina och, och ta sig in själv. Gräva ner Mina. Gräva ner Mina i Interdomen. Eh. Nej, Mina i Interdomen. <skratt> <skratt> <skratt> det är den alternativa titeln på den här filmen. <skratt> Exakt. Eh <skratt> uh, nu, det är som att nu när du berättar för mig vad som händer så jag, jag hade lite svårt att så här, koppla ihop vissa saker jag missade små saker för att jag skrev medans antecknade saker. Ja. Det är därför jag glömmer ner den där ute såklart. För att, ja, och så vidare. Så de, de, de, jag vet, ja, de hittar, jag tror de är i, i slottet DNA helt enkelt. Peter Cushing, eller vi kan väl kalla det vad Helsing för det är DNA-talet i filmen. Basically Peter Det blir lite av en fight Ja, det blev verkligen kul. Alltså en cool. Fight. Fight. Det en cool, jag ser den var det. väldigt nice. Han så här, det ser ut som han, och sen så kommer han på att han kan driva ner för solen har gått upp nu. så Han kan driva ner. Oh, oh, oh, yeah. oh, oh, först är det väl exakt. Det, det är ju uh, så han tar och gör han jättekul. han springer upp och bara det poppar och bara ner ja, Så din, jävla coolt. Och sen bara drar fot försvinner. Det är väldigt snygga specialeffekter. Alltså jag var verkligen ja. så här uh, impressed som fan. Så alltså, han, han ruttnar ju bort liksom. Ja. Och sen så lyckas han, han lyckas tvinga ut honom i solljuset med två ljusstakar som formade som ett kors. Jag tror så, inte det funkar. Jag tror inte heller det, men, För i så fall all, allting kommer det som är typ så oh my god Du typ, kan bara hålla upp dina fingrar liksom. Typ så ja för allting kan ju bli ett kors i så fall. Det där det kommer jag ihåg att jag funderade på såhär, om, när, när jag var liten och folk var så här nej men jag höll fötterna i kors, nej men jag höll fingrarna i kors när jag sa det så jag ljög. jag bara men okej, alla dina fucking hårstrån ligger i kors. Att det att ja, men du alltid så alltid, du kan så Dracula bara så här hatar X-men. <laughs> exakt. All, alla raka linjer som ligger i bred varandra eller liksom korsar varandra. Fucking hated. Klart inte av. Ja det. exakt, det ja. men i alla fall. Ja. Um, det funkar här. Ja, och sen han smälter bort eller försvinner bort och blir damm eller bli blir aska mm. giss. Uh, och han lämnar kvar bara en liten guldring. Så man tänker, ja oh, det här är någon slags foreshadowing för nästa film. Kanske. Kanske. Jag, tror, jag tror det. Jag tror också det. Ja, Samtidigt som det händer så mina blir Mina återställd om de är igen. Ja. Oh, så det okay. var lösningen var om man dödar The eh, så blir alla återställda igen Exakt. Mm. Så det blir det. Och sen är alla glada. Nina, mina var glada. Helsing är väl okej okay också. Så ja, skuld. det var så det slut. Det var literally, boom, han fram till... Ni bra. Det är ingen epilog in lång... eller något. Jag gillar det så här, ett, fan. Alltså. Ett, ett år senare så har jag öppnat en. <laughs> Exakt. A year later. Det kommer efter eftertexterna. Ja, ah, ah, det, var, det var allt. Ja, ah, det var det. Ska, ska vi kanske säga. Ska vi försöka betygsätta? Alltså, vi Man kanske ska försöka oss på det. Ja, jag tänker så här. I det här fallet så tar vi Sammels mm. hur, hur många av fem möjliga Sammels får ni dig Alltså, helt ärligt så får du en fem. Okay, ja. Jag tycker den är. Alltså jag, jag, är väldigt, jag är imponerad över berättarkonsten i. Mm. Jag, jag, jag, när jag tittar på den här så tänker jag så här, fan vad jag saknar film filmen var en och en halv timme För att mm. om man väl berättar det under, alltså jag vet, inte, det, är, det är som att det, det är ett sånt otroligt bra format för film. Det är en bra längd, liksom. Ja, jag vänder. Ja, ja, ja, ja. Jag tycker den är en väldigt, väldigt bra film. Jag var, jag var imponerad. Ja, men ja, uh, jag menar faktiskt. Jag kommer att säga fyra för jag tyckte att han spelar har lite tråkig och liksom, jag tycker, det började det okej, men när jag kom igång så var det. Men det, det fyra är ju jättebra. Så det är ju, uh, jag, jag, jag, jag gillar uh, Empires uh, skala hur de kör för då är det ju fem är ju excellent, fyra är very good, tre är good, två är average och ett är po. Det är uh. oh, väl good. Det är det var riktigt bra. Och jag gör så här, ja, jag kan jag ska kanske se om den är lite mer fokuserad någon gång. Ja, oh, jag kommer typ uh. se om den flera gånger, tror jag. Ja. <laughs> For Så various det, det, det, det reasons. Är bara, ja. Det var bara tio minuter kvar. då måste de Ja, oh, nu lite. Oh, ja, jävlar! Det, nu är det bara one-on-one, -on -one, uh, Peter Gushin och Chris och de bara slåss i tio minuter. Du kommer det bli... Det, det, det här är ju... Det är kungfu nu, i sina tio minuter. <laughs> Nej, det är bara Peter Cushion och Christopher Lee som bara safsar och då tänker jag det är, det är väl liksom pretty much a för dig. ja exakt. Det är det jag hoppas på. Så, andra går in på Pornhub jag bara, den här Dracula från 1958, sista tio minuterna, it's a good stuff. <laughs> det är kul om du går in på Pornhub och bara söker för Peter Cushions. <laughs> Varför finns det ingenting? Jättekonstigt. <laughs> Peter Cushing x Christopher Lee. Aha, aha, aha. Uh -huh. Nej, men, uh, jag inte, jag blir så här glad också. För att det är väldigt ofta nu. Jag, jag, jag har ju svårt att sitta still. Jag har svårt att koncentrera mig. Uh, jag blir alltid ganska imponerad av filmer som lyckas hålla min uppmärksamhet. Faktiskt. Mm -hmm. ja. Ja, men det var, ja. Det var riktigt speciellt med på vissa saker som vi har sett som varit så här. Jävlar, ja, det, här, ja, det här. ja Jag var bara så här. Jag har jag har inte mycket dåligt att säga om det här, alls det var. Bara, det var jätte, jätte det var jätteroligt. Ja. Var här, jag kan bara allmänt Jag gäller Peppa inför nästa Hammerroll. Ja verkligen. Jag känner mig så skitigt jag bara fan jag måste verkligen alltså, jag har ju, jag har sett dem aldrig i någon följd, aldrig inom någon kontext. Jag ser verkligen fram emot att se alla och kunna säga bygga på Lauren. Och ja. bara, såhär, fan jag vill kunna den här. Jag vill kunna den här låren. Jag vill kunna hur den hänger ja, ja. ihop. Och så jag bara ser verkligen fram emot det. <laughs> och jag säger, det, alltså, det är så fruktansvärt snygga filmer. Alltså den här filmen är så vacker. Ja. Det är så här uttänkt allting. Alla sett är skitsnygga. Alla har så jättevackra kläder. Jag vet inte, det är bara, åh. Det här alltså en härlig, såhär, dimmig kyrkogård. Ja, alltså allting är här stiliserat. Och typ såhär, ja, men, och de bara kör alla klyschor rakt igenom och det gör ingenting. Det är bara så såhär, såhär nice. My, mys, mysrysare. Såhär. Verkligen. 100% mysrysare. Ja. Men fan, då, då tycker jag nästan nästa gång kanske vi ska driva av en till då. Mm. Tror fan kanske det. den förra, den innan innan. Just det, just det, lite, lite Frankenstein kanske det blir då. Right, så att, då om, man vill, om man vill höra av sig, vilket jag tycker var kul, för att jag, jag hoppas att den här versionen av den här podden kommer att kunna vara att vi faktiskt pratar med folk lite mer än vi gjorde i den gamla. Ja, det vore ja. kul. Så, om ni har typ tips på filmer eller whatever. Eller ja, bara filmer på um, segment som ni skulle vilja vi gör. Uh, om ni vill maila för att uh, uh, om ni vill om, om ni vill mejla så här hotbrev till Paolo Roberto, gör inte det oss, för vi känner inte honom men uh, om, om ni gärna vill skicka till oss så, så kan vi läsa, det läsa upp det om ni vill. Absolut. <laughs> om ni vill skicka hotbrev, hotbrev till Paolo Roberto vill vi läsa ut dem. Fine. Sure. Det kan vi göra. Vi kan göra. Uh, om, om ni har uh, Hammer Horror uh, slash, uh, slash <laughs> Paolo Roberto för handfiction. <laughs> <laughs> wow. Nu har du sagt det, nu finns det. det finns Are you happy? Okay. Absolut. <laughs> Eller om ni bara vill säga hej eller tipsa filmer, fråga och allt det där så är det podden på jorden at gmail.com Ja. Och även, jag ska döpa om Facebook-sidan så att den heter samma sak. det kommer När det här kommer ut så har ni säkert hört en ny theme det kommer att vara allting. Ja, vi spelar in det här en del i förväg Ja, jag är ny eller ja, jag, jag, jag hoppas jag ska försöka jakta för jag jag, vill, jag vill gärna inte när kommer ut rätt för här, jag är så pepp för det här nu. Mm, så samma. Att det känns som att, men, men anyway. det är, uh, så mycket mycket coola saker kommer att hända genom väldigt kort. Yeah. Och jag tänker jag tänker vad gäller de här live uh, de här uh, sex eller fem avsnitt som vi gjorde i Vintras uh, med other, other, alltså de sista eller en som vi yeah. ska släppa. De, de kommer, jag, vet, jag tänker här, vi behöver, jag tänkte att vi släpper det här först tänker jag så kommer de när de kommer när vi ja. uh, orkar inte ta det men det är så att um, ja Ja, fan. Ja, det, här var ju, det här känns kul som fan det här känns jättebra jag är, ja. där, jag, jag är så jävla taggad så hoppas det att det funkar att klippa ihop och som sagt, om ni hör det här så har det gått bra <laughs> exakt, Vi har vi överlevt och ni har överlevt eh, så tack så mycket för att ni lyssnade ja. har vi fortfarande samma sign -off som förut tycker du? ja men det jag har vi det. nog Uh, vi har det. ändå göra in på våra kroppar exakt uh, uh, jag, jag, jag, jag tycker du kan få säga det för jag, sa, jag hälsade, jag sa hej så nu kanske du kan säga okay, det vi. We'll okay. so, uh. until we meet again och uh, thrill me